Tudjátok-e, hogy mi a különbség a bölcsesség és a tudás között? Is of a tudás azt jelenti, hogy információt halmoztál föl. Is the of that a bölcsesség pedig azt, hogy ez, ezt az információt alkalmazni is tudod. We all might know a train Lehet, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy bizonyos vonat hogyan jár, hogy a tatabányán áll meg ez a bizonyos vonat, délután, négy óra után. Igen, majd meghalljátok, ez miért vicces. Szóval, hogy uh, lehet, hogy ez az agyadban van ez az információ, de ahhoz, hogy uh, le is a vonatról, ezt uh, alkalmaznod kell, ezt az információt. That happened with someone in our group. Ez a csoportban valakivel megesett. That's Rachel. Szegény egy lány, nem mondjuk, hogy ki, igen, Rachel. Tudta, hogy a vonattat a bányán meg fog állni, de elég kényelmesen oda bekucorodott és elaludt a vonaton. We might know things about God, lehet, hogy ő, tudunk dolgokat Istenről. But we need to apply it every day. De ezeket a dolgokat alkalmaznunk is kell minden nap. Instead of Ahelyett, Tata hogy tatabányán száll -e valaki. Rachel, ended up in Rachel sajnos Budapesten kötött ki. Minden nap megvan ez a választás előttünk, hogy az, amit tudunk, az agyunkban, azt valójában alkalmazunk is a mindennapi életünkben. So if you have your bibles turn with me to Proverbs chapter 8. van a bibliátok akkor a példabeszédek nyolcadik részénél nyissátok ki légy And what we're going to do this morning is we're going to look through Proverbs chapter 8 section by section. És uh, ma délelőtt azt fogjuk tenni, hogy ezen a fejezeten így részenként végig And so maybe go ahead and read the first Uh -huh. Elolvassuk az első öt verset. Nem kiállt -e a bölcsesség, nem hallhatja el szavát az értelem, nem hallhatja el szavát az értelem. Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a kereszt A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált. Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól. Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák. And in this proverb we're going to look at the benefits of wisdom. Ebben a példabeszédben a bölcsességnek a az előnyeit, a gyümölcseit láthatjuk majd. The Hebrew word for wisdom is Hokmah. A judeo és a héber szó arra, hogy bölcsesség, az a Hokmah. And that word is seen 45 times in the book of Proverbs. És a példabeszédek könyvében 45 szór fordul elő ez a szó. And that word means skill. Skill of a craftsman of a sailor, of a singer.: És ez a bizonyos szó, ez azt jelenti, hogy valakinek a képessége például egy egy kézművesé, vagy egy hajósé, vagy vagy egy egy zenésé In which Matthew knows how to play a guitar, but when he applies himself in playing a guitar. That is the application of knowledge. Tehát, hogy metet vegyük példának, ő tudja az agyában, hogy hogyan kell gitározni, de amikor ezt a tudást alkalmazza, akkor tud igazán ezen a hangszeren játszani. És az első öt versben azt láthatjuk, hogy az a mondani való, hogy a bölcsesség a mi vezetőnk. Wisdom is available everywhere and available for everyone. És a bölcsesség elérhető mindenhol és mindenki számára. So look with me to the first three verses in which wisdom is available everywhere. Nézzük meg az első három verset, amiben azt írja az igé, hogy a bölcsesség mindenhol elérhető. The first thing is, as it says in verse one, verse two, wisdom. From the tops or from the will give us Nézzétek meg a második versben a magaslatok ormára, vagy mondjuk egy hegy csúcsot képzeltek el. Uh, itt egy jó rálátást kapsz a dolgokra, uh, a bölcsesség segítségével. Also in verse 2 it says, at the crossroads, wisdom will direct us és ha lehetetok, hogy még az is mondja a második vers, hogy a kereszt utakra, tehát egy kereszteződésben a bölcsesség irányt mutat számunkra. And then in verse three it says at the entrance of a gate wisdom will lead us. És a harmadik versben pedig azt látjátok, hogy egy kapuban a bölcsesség vezet minket. In the book of Proverbs wisdom is used in the feminine case, and so you can see the expression her, she. Or her these Ő, a, ebben a könyvben, a példabeszédek könyvében a, ez a szó, hogy bölcsesség, ez nőnemben szerepel, tehát azokban a nyelvekben, amiben van ilyen, ugye magyarban nincs, végig a nőnemű, egyes szem, harmadik személyű névmást használja az igen. Because in the book of Proverbs wisdom is seen as a virtuous woman, but foolishness is seen as the Woman. És a példabeszédek könyvében sokszor látjuk azt, hogy a bölcsességet az ige mint egy erényes asszonyként mutatja be, és a bolondságot pedig egy, egy bolond asszony képében. It, it szó sincs arról, hogy most a, a férfiak is nők közötti különbséget taglalja az ige. But what it says is, if you itt It azt mondja az ige, hogy ha a bölcsességet követed, akkor erényes lesz az életed. Viszont, hogyha bolond vagy és a prostituált után mész, akkor teljesen tönkre megy az életed. So this morning, are you at a place where on the mountaintop you need perspective, at the crossroad you need direction, At the of you need to be led. Tehát olyan helyen vagy esetleg most az életedben, hogy ez a három közül valamelyik előfordul, hogy egy hegy tetején állsz, és szükséged van a dolgokban rálátásra. Esetleg egy keresztúton vagy, ahol szükséged van iránymutatásra, vagy egy kapuban állsz, ahol vezetésre van szükséged az úrtól. Maybe this morning, some of you in this room are at a place where you need You need direction because you're at a place where do I go left or do I go right? Or you're at the beginning of something new and you need to be trusting in him to be led. Tehát lehet, hogy, hogy sokatok ezen a valamelyik helyen van az életében, hogy egy, egy hegycsúcson állsz, és egyszerűen látnod kell, át kell látnod egy bizonyos helyzetet, vagy egy keresztúton döntések előtt állsz, és szükséged van arra, hogy Isten irányt mutasson, vagy esetleg valami újnak a kezdetén vagy, és szükséged van arra, hogy az Úrban bízzál, hogy ő vezessen ezen a kapun keresztül. hogy Láttam valami gyönyörű képét annak most itt a gyülekezeti alkalom előtt, hogy mit is jelent az, hogy bízni valakiben. Kata, was standing over there, Kata ott állt a sarokban, and their daughter Esther was standing right near mom. és Esther a kislányuk, ugye ott totyogott az anyukája mellett, And when some of the Americans came over it was probably a little intimidating. És aztán egy jó csapat amerikaiot betódult és akkor Esther volt picit megjett. And this is what Esther did. She just sort of went Ezt right there to lean right into mom. Hogy id hátra dőlt, így az anyára rádőlt. So if you're at a place right now where you're wondering what is God's will for my life? Next. És hogyha egy olyan helyen hogy az életedben, azon gondolkodsz, hogy ugye mi Isten akarata, mi a következő lépésben az akarata az életemben. És lehet, hogy ott vagy a csúcson, hogy nem látod át a dolgokat, vagy a kereszteződésben állsz, hogy most merre menjek, vagy ott vagy egy, egy új dolognak a kapujában, és arra gondolsz, hogy most, most mi, lesz, mi lesz a következő lépés. Just lean into God. Akkor azt javaslom, hogy egy dö rá az úra. Uh, is Isaac and És uh, talán elmondtam már nektek ezt, amikor a gyerekeim még kisebbek voltak, és itt van velem a három fiam, Andrew és Ben valótt hátul, és ja ott van, igen, és az Isaac. És like uh, amikor uh, picik voltak, akkor ugyobtam őket sokszor levegőben, földobtam, elkaptam, földobtam, elkaptam, aztán vége lett, és elmentem onnan is szerinted mit mondtak akkor? They'd say, do it again, Daddy. Azt mondták, apa még egyszer. Why would they trust me? Miért ők bennem? They would trust me because they know me. Azért bíztak bennem, mert ismernek engem. Find it to trust God? Nehéznek találod azt, hogy bízel el Istenben? Talán azért nehezen bízunk Istenben sokszor, mert nem ismerjük őt. As well as we Olyan jól, ahogyan kéne. The a, a Héber szó arra, hogy ismerni valakit, az, az egy nagyon bensőséges, intim kapcsolatot jelöl. Például abban a szóhasználatban is ezt találjuk, hogy Ádám ismerte a feleségét, és aztán uh, kisbabájuk született. Ismerjük-e Istent ilyenfajta bensőséges módon? És szeretnélek titeket, mint gyülekezetet <coughs> bocsánat, erre bátorítani, hogy ilyen közeli, bensőséges módon ismerjetek meg az Urat. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én ott álltam a szélén, amikor a dalat énekeltük. In and magyarul és angolul is. Tears just began to come down my face. Elkezdtem könnyezni. Because it's Hosanna to the one who wants to lead us. Mert annak énekeljük a hozánát, aki szeretne minket vezetni. The second section here in Proverbs. A második rész itt a példa Is verse six through. Do you mind six to 21? Uh -huh. Az egy jó nagy szakasz, 6-tól a, a 21-es versig. Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok. Ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól, ajkam utája a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük családság vagy hamiság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyönnél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Én a bölcsesség együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat, a kevét és a kevéséget, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az előjárok. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagabb és megbecsülé, gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüsnél, az igazságösvényén járok, és a törvénynek az útjain, hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat. Just before we look at the second section, right there in verse 5: it says, O naive ones, understand prudence. O fools, understand wisdom. Mielőtt belevágunk ebbe a hosszú szakaszba, nézzétek meg az ötös verset, ahol azt mondja az igen, hogy legyetek okosak, ti együgyűek, és legyetek értelmesek, ti ostobák. És tehát a bölcsesség az mindenki számára ö, elérhető, az együgyűek, azok ugye tudatlanok, és akik pedig fel vannak, ö, fölfeszkedve, büszkeséggel, azok pedig teljesen ilyen felfuvalkodottak, büszkék. So people, Tehát ez mindenkit magába foglal. Ignorant, Amikor tudatlanok vagyunk, akkor szükségünk van bölcsességre. Arrogant, Amikor fel vagyunk, el vagyunk magunkkal telve, akkor is szükségünk van bölcsességre. And it's In the that we can enjoy life. és azért tudjuk élvezni az életet, amit Krisztus megtett értünk a keresztem. És a feltámadás miatt. Just listen to this story. És azért is fontos ez a feltámadás, amit ez a kis történet fog illusztrálni. A man volt egy ember, és az ő felesége, aki állandóan nyagatta őt, és elmentek szabadságra Jeruzsálembe. While Amíg ott voltak a nyaralás alatt, a feleség meghalt. The undertaker told the husband: you can have her buried here in Jerusalem. For $150. Ö, és akkor az a temetkezési vállalkozó azt mondta a férnek: hogy eltemetjük itt a feleségét helyben mondjuk ezer forintért. Or we can have her back home for <laughs> vagy visszaszállítjuk ö, Amerikába, vagy ahonnan jöttek, 1 millió forintért. The a férj gondolkodott egy ideig és aztán azt mondta a temetkezési vállalkozónak: "Én inkább szeretném, hogyha hazaszállítanák a, a testet, egymillió millió forintért." The, the asked him, would you spend a For 150 És akkor a temetkezési vállalkozó megkérdezte az embert, hogy na de hát miért akarja egymillió forintért hazaszállítani a feleségének a testét, hogyha itt ezen a gyönyörű, szent helyen eltemetheti ezer forintért. The husband replied, right away, Long long ago a man died here in Jerusalem was buried here in Jerusalem and three days later rose from the dead here in Jerusalem. És erre az ember azt mondta nagy meggyőződéssel: Réges-régen volt itt egy ember, aki itt Jeruzsálemben meghalt, itt Jeruzsálemben eltemették és aztán három nap múlva itt Jeruzsálemben feltámadt. When it comes to her, I don't want to take that chance. Mi most a feleségemről van szó, nem szeretném, ha ez még egyszer elfordulna. The resurrection is very important. Tett a támadás nagyon fontos. And that is where we get wisdom. S itt kapjuk meg a bölcsességet. Yani would never say that. Yani so sem mondanál egyen viccet. Let's look at these verses. Nézzük meg ezeket a verseket. Beginning at verse 6. Hatos kezdve, a hatos vers a bölcsesség most már engem vezet. Verses to me, 21 me. Az első ötves arról szólt, hogy a, a bölcsesség az, az iránymutatást ad, és a másik, a következő pedig, hogy, hogy vezet engem. That me too. és négy dolog van, ami vagy amihez vezet engem a bölcsesség. Verse six, hatos vers. Will speak noble A bölcsesség az nemes helyes dolgokat mond. And the word noble means worthy, excellent. Words of a és a nemes szó, az azt jelenti, vagy itt azt jelenti, hogy helyes, hogy, hogy jó és méltó dolog, annyira méltó, hogy mondjuk egy herceg is ezt mondaná. Six, uh -huh. Igen, bocsánat, az első az volt, hogy fontos, de az angolban inkább, hogy nemes. A második pedig, a hatos versben szintén azt, hogy helyes dolgokat mondok. Right things are true and reliable. A helyes dolgok azok igazak és megbízhatóak. And then in verse seven it says wisdom verse seven and eight, wisdom will direct me to just things. És a 7-es 8-as vers pedig azt mondja, hogy a bölcsesség az igazsághoz, igaz dolgokhoz vezet engem. And just things are not crooked but they are straight. És az igaz dolgok azok nem görbék, hanem egyenesek. And then in verse 10 it says take my instruction and not my silver or not silver knowledge rather than choice gold because wisdom will direct me to valuable things A 10-es vers pedig azt mondja hogy intésemet fogadjátok el ne az ezüstöt inkább a tudást mint a színaranyat és ezt azért mondja az ige mert a bölcsesség az valódi értékes dolgokhoz vezeti minket These are things that are not material, but immaterial. Ezek olyan dolgok, amik nem anyagiak, hanem azok feleánnak.: And that's why in verse 17, it says, "I love those who love me, and those who diligently seek me will find me." Ezért mondja a vers azt, hogy szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek.: Wisdom then becomes an anchor in my soul of value. And and és a, a, hogyha bölcsesség van az életemben, akkor ez olyan lesz, mint egy ilyen horgony uh, az életemben, ami, ami mindig uh, uh, értékekhez és bölcs és helyes dolgokhoz uh, vezet el engem. Wisdom becomes like a GPS for my soul. És a bölcsesség az, mint egy ilyen GPS lesz a, a, a lelkem számára. In which the Holy Spirit says, Frank, turn right. Frank, now turn left. Mint hogyha a szentlélek azt mondaná, Frank. Most fordulj jobbra, Fe Frank. Most fordulj balra. Maybe God has a Lehet, hogy Isten épp brit akcentussal beszél. But you know, in every situation, Hungarian, yeah. In every situation, may God direct me to noble things, right things, just things. De arra gondoljatok, hogy a bölcsesség minden helyzetben arra vezessen minket, hogy fontos, helyes, igaz és értékes dolgokat mondjunk és tegyünk. Figyeltek erre! Az, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, sokszor nem ez a gond, hanem hogy azt tegyük, ami helyes. Sokszor nem az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Sokszor az a probléma, hogy a helyes dolgot kéne cselekedjük. Sokszor szerintem keresztényekként tudjuk, hogy mi a helyes dolog. A probléma viszont az, hogy ezt nem tesszük meg. Let's look at the next section. Nézzük meg a következő részt. a 22 től a 31. kövesség olvasjuk. Az úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen, az ősidőkben formált engem, kezdetben, a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem. Mikor még nem voltak tele a források vízzel, mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt, megszülettem. Mikor még nem alkotta meg a Földet, a Rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, mikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, mikor felbúzogtak a mélység forrásai, mikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partjait, mikor kimérte a Föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence. És gyönyörűsége voltam minden nap, szín előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam Földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. The third thing is this. A harmadik dolog pedig ez: Wisdom guides, wisdom directs, but now wisdom creates. Hogy a, a bölcsesség az, az vezet minket, irányít minket, vagy iránymutatást ad, és a bölcsesség az az teremt is dolgokat. And in verses 23 to 25. Whether you underline or highlight, look at these words. A 23-stől a 25-dik versig alá is húzhatod, vagy bárhogy, de csak figyeld meg ezeket a szavakat. Be before creation, wisdom existed. Még a teremtés előtt létezett a bölcsesség. Nézzétek meg a 22-es verset, hogy az, új, az Úr útjának a kezdetén, művei előtt. verse 25, before the mountains were 25-ös vers, mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte, előtt megszülettem. The thing that God creation, és ugye az a csodálatos dolog, hogy Isten a teremtés előtt is létezett. És ahogy látjátok a 23-as versben, hogy ő belőle, ő tőle jön minden. And so in verse 30, Tehát a 30as versben It says: "Then I was beside him as a master workman." Én már mellette voltam, mint kedvence vagy egy ilyen fő munkása.: In which as wisdom creates, God is. The Mind of the designer. Hogy, mint hogyha a bölcsesség ugye, megteremtődik, akkor Isten az, aki valójában ezt megtervezi, ő a, ő a teremtő, a tervező. Everyone in this room is gifted from the designer who has designed us for his purposes. Mindenki, aki ebben a teremben ül, kapott ajándékokat és tehetségeket a tervezőtől, aki minket megalkotott, megtervezett. But what it... De Isten arra bíztat bennünket, hogy bízunk benne az egész életünkkel kapcsolatban. Cast Minden gondunkat ráveszük. Are you worried about something? miatt? Csak add az Úrnak ezt. When our kids were younger, a gyerekeink kisebbek voltak, I took Ben down to a lake in town and we went fishing. Bent elvittem egy egy tóhoz, ami ott volt a városunkban és horgásztuk. Işte én jól összeállítottam a kis horgászbottyát. És mutattam neki, hogy hogyan dobja ki a, a zsinórt a vízbe. When all of a sudden I was watching him and as he was casting his fishing pole, all of a sudden he let it go. <gül> egyszer csak néztem, hogy mit csinál, és így próbálta nagyon ügyesen így bevetni a, a zsinórt a vízbe, és egyszer csak hopp, elengedte az egész botot. So, be, a a a swimmer, <gül> és amellett, hogy ugye nagyszerű horgász is vagyok, rögtön úszóvá is kellett uh, válnom, és gyorsan beúsztam, és uh, kihorgáztam a botot. So, whatever you have, whether it's fear, it's anxiety és bármi, ami benned van, vagy esetleg félelem, vagy, vagy szorongás, it. csak dobd be. And let it go to God. dobd be, dobd rá, és, és add oda az Úrnak, és az ő gondot visel róla. If your cell phone work, Hogyha a mobiltelefonod nem működik, you bring it to the baker? elviszed a pékhez, elviszed a pékhez, nem, nyilván ahhoz az emberhez viszed, aki megalkotta ezt a telefont. Hogyha az életednek van szüksége iránymutatásra, to? akkor kihez fordulunk? Go to the one who's made us. Ahhoz menjél, aki alkotott minket. So from the hilltop, Tehát a magaslatokról gives me a bölcsesség az rálátást ad nekem a dolgokra. A keresztutaknál a bölcsesség vezet engem. És amikor valami újnak a kapujában állok, akkor a bölcsesség vezetni fog engem. És fejezzük be azzal, hogy elolvassuk a 32-től a végéig. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsök legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtóférfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az úrtól. De aki vétkezik ellenem át, magának árt, gyűlölöm mind Bocsánat. Dühölyöim mind a halált szeretik. Wisdom guides, wisdom directs, wisdom creates, wisdom gives life. Tehát a bölcsesség az vezet minket, iránymutatást ad, alkot, teremt és ö, életet ad. There's four things in these verses that I want to point out. Look at verse 32 for the first one, and it's listen. Négy dolog van, amit ebből a néhány versből szeretnék elmondani nektek. Az első, az a 32. versben van, amikor azt mondja az ige, hogy hallgassatok rám. Néha az életeink annyira zsúfoltá válnak, hogy egyszerűen nem fordítunk időt arra, hogy csak nyugodtan üljünk az Úr előtt. És amikor Megállunk, és odafigyelünk Istenre, akkor bíznunk kell benne. A from Portland, Maine, to Volt egy repülőgép, amelyik Amerika két állama között közlekedett. Egy Henry Dempsey nevű pilóta egy kicsit olyan furcsa zajt hallott a repülőgép hátából jövő. He turned the controls over to his co-pilot and he went back to check it out. átadta az irányítást a segétpilótájának és hátra ment a gép hátuljába hogy megnézze hogy mi is ez a zaj. As he reached the tail section the plane hit an air pocket. Amikor ő épp odaért a, a, a gép farkához, akkor a pont akkor a repülőgép egy ilyen kis viharba, irázkódásba került. És a, a pilótát ez a nyomás így nekivágta a hátsó ajtónak. És itt nagyon gyorsan rájött arra, hogy mi is volt az oka ennek a furcsa zajnak. Mielőtt fölszált a gép, ez a bizonyos hátsó ajtó nem lett kellőképpen jól lezárva. And it flew open and he was instantly sucked out of the jet. Kinyílt, mikor ott volt ez az ember, és kiszippantotta ugye ezt a nyomást a géből. The, the co-pilot seen the red light that indicated an open door. A segédpilóta ugye látta a felvillanó, veszélyjelző piros lámpát, hogy az egyik ajtó nyitva van, azonnal kapcsolatba lépett a legközelebbi repülőtérrel. Requesting permission to make an emergency landing. És megkérte őket, hogy azonnal biztosítsák, a, a, a, tehát segélyhívást adott le, hogy azonnal tudjanak szállni. He reported that the pilot had fallen out of the plane and he requested a helicopter search Of that part of the ocean. és ö, elmondta azt is a légirányításnak, hogy a pilóta, hát egyszerűen kiesett a gépből, és kérte, hogy egy helikopterrel azonnal vizsgálják át az óceánnak azt a részét, ahol ez az esély is megtörtént. After the plane landed, they found Henry Miután a gép végre leszállt, megtal megtalálták a pilótát, Holding on to the outdoor ladder of the small aircraft. Oda kapaszkodott a, a repülőgépnek ez a létrájahoz. Somehow he caught the ladder, held on for 10 minutes as the plane flew 200 miles an hour at an altitude of 4000 feet mint a kapaszkodott a amíg a km and then at landing kept his head from hitting the runway which was a mere 12 Inches away. És amikor végre leszállt a repülőgép, ugye ott kucorgott, és próbálta a fejét elhúzni a kifutópályától, hogy nehogy beüsse, mert ugye az 30 30 is közelségben volt hozzá. And és mikor a segítők oda rohantak a pilótához, percekbe tellett az, hogy a, az ujjait így lehámozzák szinte erről a létráról. A te életedben és az én életedben is sokszor van ilyen eset, hogy így viharba kerül a gépünk. De mi is így kapaszkodjunk Krisztusba az életünk minden lépésénél. Hallgatunk rá? Lehet, hogy olyan helyen vagy épp az életedben, hogy egy nagyon nagy döntés előtt állsz, vajon figyelsz az Úr hangjára? A második dolog ebben a részben a 34-es versben található. Blessed is the man who listens to me. The second thing, watching daily at my gates. Tehát az első dolog ugye az volt, hogy boldog ember az, aki hallgat rám, A második pedig a jövő vigyázva minden nap. Ez azt jelenti, hogy Isten szemének keresztül vizsgáljuk a dolgokat. Have you ever watched an artist do a painting, and at first you're wondering what they're painting, and then all of a sudden you see the masterpiece? voltál-e volt -e már úgy, hogy láttál egy festőt, amint alkotott egy, egy képet, és az elején csak így vonalak látszottak, és nem tudtad, hogy mi is lesz ebből, és egyszer csak megláttad ezt a műalkotást. Is in us, Istent viszont jobban érdekli az a folyamat, ahogy ő, ő növel minket, és, és benne fejlődünk, mint maga a befejezett mű. A "Last painting in Milan took years to paint. Milánóban van az utolsó vacsora nevű híres festmény és several years sok év betelt amíg a festő ezt befejezte. Leonardo da Vinci painted part of it, and then a little bit later painted some more, and a little bit later painted some more, and then finished it. After that. Leonardo da Vinci alkotta, és több először ugye megfestette ezt a részt, aztán kicsit várt, tovább ment, és egy részenként sok idő alatt tudta befejezni ezt a műalkotást. Maybe right a te életedben is így van, hogy Isten most a, a te életednek a képén itt dolgozik, épp valamit fest, de aztán majd itt fog dolgozni és tovább megy, és így lépésenként fejezi be a művét. Azért annyira jó, hogy most már ötödik éve jövünk hozzátok látogatóba. És látom, hogy mit fest Isten a ti életetekben, mint gyülekezet. És annyira nagy örömöt okoz ez nekem, hogy láthatom, és a csoport számára is, hogy uh, minden évben jövünk egy új csapattal, és látom ezeket az ecsetvonásokat, hogy az Úr mit alkot az életetekben. És a harmadik dolog a 34. versben az az, hogy az ajtófélfámat őrizve vagyis ott várakozva. I don't know how this will come across in Hungarian, but in English, waiting time is never wasted time. És ő, magyarul talán nem hangzik olyan frappánsan, de az az idő amit várakozással töltesz, az soha nem elpocsékolt idő. És right <mikise> lehet, hogy a saját életedben vagy egy, egy kapcsolatodban egy olyan helyen vagy, hogy csak vársz és várakozol arra, hogy Isten most mit fog tenni. Because the Hebrew word to wait, <mute> mert a héber szó arra, hogy várni, hopefully translate well. it means in waiting, wait az azt, azt jelenti, hogy várakozva valamire várni. Like, okay, Voltam -e már olyan, hogy ültél egy közlekedési lámp előtt a kocsiban, és mondtad, hogy na, gyerünk már, váltsád zöldre, gyerünk! That's not what waiting is. Nem erről szól az, hogy valaki vár. Ez a szó nem ezt jelenti. So when you're at that traffic light... Tehát amikor ott ülsz a kocsitban a piros lámpánál, Just wait. csak tényleg várj. Mi tényleg így várakozunk az óra? és az utolsó dolog? 35-ös 35 For he who finds me, finds life. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg. Wisdom is a personification of God. Mert a bölcsesség az Istennek a megszemélyesítése. To him, watch him, wait upon him. And find him in every step of life. Figyelj rá, hallgass rá, vidd az ajtaj előtt, tehát figyeld őt, várakozzál, és utána találd meg őt az életed minden pontján. Because in 36 De honnan versben láthatod, hogy azt írja, hogy de aki vétkezik ellenem magának árt. Mit jelent itt ez a szó, hogy vétkezik? It means he who misses me will hurt himself. Azt jelenti, hogy az, aki nem figyel rám, vagy elkerül engem, az, az magának árt. You ever cut carrots? Volt már, hogy répát daraboltál? És hát véletlenül egy kicsit túlmegy a kés, és a, a, az újadat is ledarabolod. Itt van egy, egy ilyen esemény. <laughs> meat, Húsvágásnál is figyeljetek. When you miss the carrot, you cut yourself. Tehát amikor a elvéted, vagy nem figyelsz a répára, akkor ártasz magadnak. When you miss wisdom, you injure yourself. Hasonlóképpen, amikor nem figyelsz oda, vagy elvéted Isten terveit, Istent, akkor ártasz magadnak. For he who finds me, Mert aki engem megtalál, az életet találja meg. Bőcsesség vezet téged. Wisdom will Utat mutat neked. Wisdom will create. Teremt dolgokat. And wisdom will give life. És a bölcsesség életet ad. If our daughter Annika was standing by a main road. Hogyha mi kislányunk Anika egy ö, nagy út mellett állna, by, és sőt, sűvítenének el mellette az autók és a teherautók, akkor mit gondoltok, mit mondanék neki? Her, mondanám azt neki, hogy figyelj, ne lépjél le, le ne fus ki az útra. Nem, nem ezt mondanám neki. Her, azt mondanám neki, gyere ide hozzám. Gyere ide apához. Mert amikor hozzám jön, akkor védelmet talál a pusztulás ellen. De amikor azt mondom neki, hogy az úttól tartsa magát távol, akkor nagyon ügyessé válik abban, hogy kicsit így kikerülgeti majd a rossz dolgokat. It's not about staying away from bad things, és viszont nem arról szól az élet, hogy próbáljuk, próbáljuk ellavírozni így a, a rossz dolgok között, it's about life when we come to hanem arról szól az élet, hogy életet találunk akkor, amikor Krisztushoz jövünk. And that's what wants és ez a bölcsesség. A man was up on three of Volt egy ember, aki egy állványon állt a harmadik szinten, And és ennek a katedrálisnak a a a felső mennyezetén egy csodálatos képet festett. he was finishing his painting, he put his down and he began to step back. És amikor végzett ezzel a gyönyörű festménnyel, lerakta az ecsetét, és így kezdett így eltávolodni a művétől. And he was one step from falling off the scaffold to the rock floor below. His egy lépés választotta el csak attól, hogy erről az áváról lezuhannyon a köv uh, talajra. When his assistant saw what was going to happen, and his assistant took a bucket of paint and threw it all over the painting. Oh. És uh, a, a segédje látta, hogy mi fog történni, és így uh, ilyettségében fogott egy, egy nagy doboz festéket, és így ráöntötte a, a képre. Said, you fool, you fool, és erre azt mondta a festő, hogy hát te meg vagy őrülve, mit csináltál? Teljesen tönkretetted a művemet. And the és azt mondta erra a segédje, igen, tényleg tönkretettem a képedet. De megmentettem az életedet. Ott van a kezedben az ecset. Azt fested, amit te szeretnél. Vagy pedig engeded azt, hogy isten kezébe legyen az ecset, and we become the canvas, És mi legyünk a vászon? Amire isten festirá az ő utait az ő akarata szerint az ő időzítésében. Only true joy can come when we allow him to be the artist. Igazi, csodálatos öröm származik abból, amikor megengedjük Istennek, hogy ő legyen a művész, és mi legyünk a műalkotás. Hogyha valamelyikötöknek nincsen bölcsességem, gyertek hozzá, és ő bölcsességet ad nektek. Köszönöm.